Break your silence. I'm not I, I think wow. wow. doncs, sí, així ho ha decidit la majoria de tots vosaltres votant a través de la nostra nova app i la nova web de Flage i també enviant missatges com a bojos a i al Pla Urbà de Flage Fema. D'aquesta manera enjagem nova hora d'aquest dimarts, dia 16 de març a Flash FM, Edgar Manchado. Endavant amb tot el ritme de Flash FM, després d'Electro Ortega i el seu Flash Matida amb a les 6, més i millor són les 11 i 4, amb Merci Mercèri, això és el més nou de Riton. S'anomena Friday, amb Nightcrawlers. It's Friday then. Flash FM, Flash El sol de la generació urban. Si no ets el calibre, estàs out, out, out. Al compte enrere per arribar al top, top, top. Només una cançó pot ser number 1. quan, pan, top, top. top, top, top, top. Calibra 45. La llista amb les 45 cançons que marquen el ritme de Flaix FM Calibre 45 Cada dissabte de 6 de la tarda, 9 del vespre, amb Héctor Huguet Molt bon dissabte, benvinguts a nou Calibre Si no ets el Calibre, estàs out A Catalunya, el ritme el marca Flaix FM Ebre, 102.9 Tortosa, Roqueta, L'Aldea, Daltebre, Camarla, La Metlla, Emposta, Ull de La Cèlia Flaix FM arriba a tot arreu Som únics Flash. I també al seu costat, Màfio. Són una de les pujades més fortes d'aquesta setmana. Aquesta cançó que queda enrere s'anomena Solo, amb breu seig. Abans viatgem fins a Itàlia per descobrir la darrera fins al moment de Medusa. Al seu costat, Dermot Kennedy, tot plegat s'anomena Paradise. Escoltes Flash! Flash FM 24 hores de ritme Flash FM Les cançons més importants i més rellevants de l'amplíssima trajectòria de David Guetta en aquesta ocasió amb Sia i Titanium També es va convertir en una de les més sonades de la temporada 2011 D'aquí res, presentem una de les cançons que a partir d'aquesta setmana formen part de Flash FM abans, moment pel sorval Manuel Torisó, Rabo Alejandro i Mike Towers, tots ells amb la nota. Flash al poder del ritme. que sona Flash Flash FM. Una és la primera cançó que ens ha fet arribar aquest artista des de Panamà. Les coses no li estan anant gens malament. És la número 5 del nostre calibre, 45, la música de Boza, present a l'emissora del ritme amb això que es diu. Ara sí que sí, amics i amigues, arriba el moment de destapar una novetat que a partir d'aquesta setmana ja forma part de la programació habitual de Flash FM. És la tornada de Showtech des dels Països Baixos, els mateixos de Buia. Flash Tornen, ho fan amb la seva contundència habitual com no podia ser d'altra manera i ho fan al costat de seva novetat a Flash FM, obriu les orelles amb aquest tema que sona de fons i que es diu pum pum Som Flash FM Marquem el ritme de la teva vida L estem recuperant des de l'àlbum que ens va portar l'anterior 2020, un àlbum que porta per nom Emmanuel. D'aquesta manera ens aprovem de mica mica cap a les 12 d'aquest mitjà de dimarts en breu serà el moment de Fischer amb un dels seus temes insígnia abans la tornada de Loc des del Brasil són així amb <tos> <tos> top s'anomena Don't Say Goodbye <tos> The Flash, Teníem ganes, la veritat és que sí, de sentir nou material del Joel Corry el mateix de Head and Heart, torna amb un dels millors amb David Guetta i també amb aquesta vocalista que la tenim més que sentida gràcies a cançons que han fet amb Martin Solveig, Jack Jones. És rei, tot plegat s'anomena Bet i és el mega crack d'aquesta setmana, la cançó que dóna el tret de sortida a una nova hora. Flash FM, Edgar Manchado. 12 i 3 minuts, aquest mitjà de dimarts, seguim endavant amb el ritme de Hume, un artista des de Múrcia que aterra Flash FM amb aquesta proposta, que porta, porta per títol Gusboms. El poder del ritme. Flash FM. Flash FM. Sí que ja fa d'aquesta producció, quan bueno, aquesta producció va debutar aquí l'antena de Flash FM. Amb breus, l'Anna del Rei, des de l'emissió del ritme, abans presentem la remescla d'un tema sonadíssim en els darrers mesos, el Mi Niña, de Wisin i Mike Towers. Ara arriba remesclat. Ojo, Wisin, Mike Towers, Maluma, Anita. Per no hi cabia més? Sona des de la camana, Mi Niña Remix. Profil. Flash. Flash FM. Flash. A Catalunya, el ritme el marca Flash FM Catalunya Central, 105.9 Manresa, Navà, Sant Joan de Vilatorrada Navarcle, Sant Vicenç de Castellet Berga, Xúria Flash FM arriba a tot arreu Som únics que s'apunta a la infinita llista de cançons que Alan Walker ens ha deixat a Flash FM i no només que ens ha deixat, sinó que a més a més ens ha fet número 1 Alan Walker amb baix, aquesta era Space Melody a través de l'emissió del ritme Flash FM amb en breus, ens amuntem aquell gloriós estiu del 2017 abans, Seig, amb Jay Walwin Sona Flash FM, es diu la Luz yeah. GFM. Flash! Jerusalem. No només hem cantat mil i una vegades això de Jo no lo sé, que al final no diu Jo no lo sé, sinó que, a més a més, l'hem ballat i de valent al TikTok, a Instagram i a tot tipus de xarxes socials. La música de Master Cage i Nocembo de Jerusalem, a l'emissora del ritme Flash FM en breu. Una de les imprescindibles de la trajectòria de David Guetta. Abans... Sona ella, Anna Mena Només 24 anys és a l'epicentre De la música urbana del nostre país I aquesta és una de les propostes que l'avalen Al costat de Rocco Hunt es diu A un passo de la luna Anna Mena És de Màlaga pel Mundo L'emissora que continuan escoltant Les altres emissores Flash tot plegat s'anomena Mambo i té el seu forat, el seu merascudíssim forat a la nostra antena, la de l'emissora de la Rinda, clar que sí. Vinga, en des de l'Argentina, abans fem una aturada a França per descobrir el més nou d'Offenbach, artistes que ja coneixem pel més casonadíssim Big d'aquell 2017. Tornen a Flash FM amb aquesta nova proposta que fa escassos dies que us l estem punxant i compartint amb vosaltres. El més nou d'Offenbach s'anomena Wasted Love. Expliquem de gent. compartir al 2018 i estoi pos maló, l'hem ragobarat Barfega mi. Cap a la bona d'aquests mitjdia de dimarts des d'aquí, des de Flaghem faem, a mercí per ser i mercí per connectar-nos altres. a presentar-vos al més nou de Tópic i Oi Sevenés recuperen una mitiquíssima melodia de ATV basat en aquell 9 p.m.xila com arriba això que es diu Your Love, love. Somònics they... a Catalunya. Ritma el marca Flaix FM Girona, 99.6 Sal, Banyoles, Caçà i Agustera Anglès, Santa Coloma, Caldes Massanet de la Selva Flaix FM arriba a tot arreu Som únics De números 1 només n'hi ha un Número 1 I, I el tenim nosaltres Flash. Aquí hi ha el número 1 de Flaix FM <tots> Número 1, DanceHits Music Station. Buena, lo malo. Després d'anar pujant posicions dins el nostre xar durant 10 setmanes, ara per fi arriba a la part alta del nostre calibre 45 i es consolida com el número 1 de la nostra emissora de Flash FM. És el so de Mike Towers i Jun, aquesta cançó s'anomena Bandido i fins aquest proper dissabte Sara és i serà la cançó més important de la camana. D'aquesta manera, amics i amigues, ja hem obert una nova hora, una i quatre minuts. Bon dimarts. A Flash FM. Edgar Manchado. Dia menys perquè arribi divendres, això és Friday. Friday Fins al 2010 ens hem remuntat per recuperar aquesta la Florida. Club Ken handle me a través de l'emissora del ritme, Flash FM. Amb Reus, una de les primeres de Jack Jones Des d'Anglaterra, abans hem de passar Pel sou urbà i elegant De Selena Gomez i Rao Alejandro Nova proposta que comparteix aquest parell Es diu Baila conmigo Flash FM Flash FM Flash FM Flash open the band with the whole good thing in us I amb cosa de tan sols 3 setmanes en llista ja ha aconseguit situar-se a la posició número 1. Flash Recorda votar per les teves cançons preferides a través de la nostra nova web o nova aplicació, Flash FM. De fons, el so, 2 i Camilo, per aquest migdia de dimarts, es diu Despeinada. Porque todo tiene que ser confuso. El que vols escoltar sona a Flash Flash FM mm -hmm a tothom, la ràdio que escoltes. Flash. Flash. Flash. Flash. Probablement estaríem parlant d'una de les produccions més contundents que Calvin Harris ens ha portat al llarg de la seva més que extensa trajectòria. Aquest esplim, al costat de Joe Neiman, un dels temes que van formar part del seu quart àlbum d'estudi, un àlbum que portava per títol Motion. Això és Flash FM, merci per ser per connectar amb nosaltres... Des de qualsevol part de Catalunya, Andorra i també al món sencer, a través de la nostra web flashfm.cat. Això és el més nou de Tiesto. Es diu The Business. Let's get down, let's get down to business. Flash FM You've been dressing up the truth If you love me, let me Omar Montes en aquesta ocasió amb Anna Mena per aquesta nova proposta que hem fitxat a través de Flash FM, s'anomena Solo. Queda enrere amb breus, Vegas i Like Mike des del 2013 abans. Seguint amb aquesta moda de modernitzar cançons. Arriba el moment de Vinay des d'Itàlia. Són un parell de germans que ja havien sonat a la nostra antena amb altres cançons com Rise Up i Break the Beat, i que ara estan de tornada agafant aquest mitiquíssim de Kiss. Porta títol, I was made... 24 hores de so Flash FM. No et desconnectis. El, el nostre so és únic. Flash! I ara arriba el moment de la seva versió vocal. És Jennifer López, qui col·labora per això, que s'anomena Baila conmigo, que ens apropa cap a les dues d'aquest migdia de dimarts. Serà el moment de la Leo Garriga. Abans, però, ja sabeu, el Flash informatiu amb la Olga López... Per aquí també Timmy Trumpe, tenim Steve Aoki, tenim música per regalar... ...i tenim també el so de Carol G. Fitxadíssima dins la nostra programació, és una de les darreres que ens deixa aquesta artista urbana. S'anomena Bitxota, demà a les 11 i tornem. Adéu, família, bona tarda. Salgo a Cicala. What's up, my name is Timmy Trumpe. You listen to my new single... Silence don't come up avui es dimar 16 de març de 2021 amb ganes, d’energia com sempre amb força i sobretot molt bona música i molt bon rollo per portar-te fins allà on tu estiguis Això és Flash FM, la missora del ritme i això, el movem on tu estiguis A Flash FM, Leo Garriga. Una miqueta de Bad Bunny Rosalia i la seva història d'amor nocturna amb la noche de anoche Qui arriba son Ri Happy Marrnik amb el seu candiment així, de bon rollet, de país de guminoles i dolços varis i després Hardwell a amb Mamba Shepper amb una del 2013. des de qualsevol dispositiu. Programes, podcast, notícies, llistes... La web de Flash FM és flashfm.cat Flash. Però els hi agrada la música de bandes sonores i aquesta, doncs, formava part d'una pel·lícula molt mítica. Anem ara amb Bat Giel i Juanca. Aquesta es diu Blin Blin. El poder del ritme. Flash. Flash FM. If I told you this was only gonna hurt If I warned you that the fire's gonna burn Flash. I'm Abel Mabel. And this is me God is My phone with TSO Hey, hey. this is TSO. God is a dancer We'll open the bend with all those things it has I dóna de fa uns quants mesos, per no dir un any, a una més actual, Rau Alejandro Martínez Brothers. Això es diu química. No. Això sí, anem a posar una cançó d'aquelles que quan hi hagi festivals sonarà sense cap mena de dubte. Això ho té qui es ven, 7, eh?, han tornat i la cançó, es diu pum pum, si més no, és curiosa i divertida. Flash Flash, Flash. Flash. Flash oh e poema. Seguim endavant amb Sebastián Llatra ja i Guayna i el seu xica ideal, també una David Guetta i també Steve Hawking. El nostre so és únic. Propagan flash Tu Que tu sais que és tia. Tu me pit. Fins al dal de tot. Going on the air. Tenim per aquí preparadíssima a Boza, també a Vichy, Bad Bunny, Jai Cortés, els Italo Brothers, Riton, Night Frawlers, Adi Yankees, Saint John, Sigala... Tu, tu vols perdre, jo no, així que queda't amb nosaltres. Ara, amb Etxa, per mi, a Flash FM, Leo Garriga. És una mirada que m'encanta, baby. Flash, and... El poder del ritme, Flash. Tenim aquí preparadíssim el seu Duckity perquè no te n'oblidis de la lletra i també als Italo Brothers. Ha estat tan fàcil com dir volem una nova web de Flash FM i pam! Ma, què la tens? Web. i per demanar que no quedi Nova web amb tots els continguts de Flash FM Música, programes, llista, actualitat, podcast Sí, sí, hi hem inclòs de tot I a part dels continguts exclusius té un disseny del luxe Saps què? Per què no hi entres i ho comproves tu mateix? A Flash FM tenim nova web Flash Amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya Flash FM. T'anim per aquí, preparadíssima, Daddy Yankee, un home que fa 27 anys que ens ofereix música i aquest any ens ofereix una de ben bona. Es diu Problema, amb força, amb energia. Puja el volum i gaudeix-la. El que vols escoltar sona Flash FM. Escoltes Flash FM. I una miqueta més romàntics arriben Nicky Jam i Romeo Santos. Es diu Fan de Tus Fotos. FM. La GFM. La força de la música. Cool. Si no t'agrada la GFM és es que t'estàs fent gran. combinació explosiva, que mirada de moment ja s'ha convertit en megacrack. És l'última horeta que passem junts, després d'arribar el Sergi Domène en l'interactua, i què farem durant aquesta hora? Doncs escoltar música, com sempre, esperant que t'ho passis molt bé amb nosaltres i donant-te molt, però que molt bon rotllo. A plaig, Leo Garriga. Bé, Manuel Turizo, Rau Alejandro, Mike Towers, la nota de ritme Flash in my mind, in my head is... és la particular versió de Dainoro del tema de Gigi D'Agostino, el van titular In My Mind i ara arriben Gabri Ponte i Moti amb la seva nova producció que es diu Oh La La no, no, no, no. El que vols escoltar sona La GFM aquests del Flash Matí, que no callen. Escolta, escolta, passen coses com aquesta. Bon dia, Ingrid. Bon dia, bon dia. Ah, ah, oh, oh, oh, oh. Torna el moment del caos, que és quan t'examines d'un test de cultura esportiva. No. On es va crear el tir amb arc a la Índia, bé a l'Àfrica, sé Egipte. Intuïtivament, Héctor. com molt salvatge. Exacte, és molt salvatge. Com aquest estudi. Flash Matí. De dilluns a divendres, de 6 a 11, amb Víctor Ortega. Tenim la web més ben parida de la ràdio I li hem fotut de tot Els locutors de tots els programes La llista, programes amb podcast, notícies Entra, entra Vinga va, una miqueta de Hume i el seu Ghostbombs I després, una de 2015 Flash <t 'es> Every time, every time. Flash FM Let's go! El poder del ritme el nostre, el nostre so és únic Flash Som Flash FM Marquem el ritme de la teva vida com sempre, un plaer passar la tarda amb vosaltres. Demà ens tornem a ascendir a partir de les dues del migdia i fins a les 5 de la tarda. Us deixo precisament amb el Sergi Domene però amb una de les seves produccions, juntament amb Bryce. Aquesta es diu Break This Love, després David Guetta, i també Roig RD. Directe a Plaix FM. Always oh, said you let me down we go The power of rhythm Flash Be a real adrenaline Hold on El poder del ritmo Flash FM Ha Roche My towel